Joseba Egibar eusko alderdi jeltzalea, PNB alderdiaren izenean, eusko legeiltzarrerako hautezkunden karietara endaian izan da. Ipar Euskal Herrira kanpaina egitera etorri den lehen ordezkari politikoa izan da. Bere esanetan Ipar Euskal Herrian bataz bestean bizi diren bost mila lagun baino gehilo hautezkunde hauetan boskatzeko aukera izango dute. eta bozka hauen garrantzia aspimarratu dugu. Garbitagoena dagoena da e, bi er bezala aurkezten e, diren ba, gune hauek etorkizunari begira elkarlanean e, egin behar dutela ba, etorkizeuneko bideo hori. Eta, bueno, garbi dago, zerbitzu ba, asko ba, momentu honetan haman komunean gauzatzeko bidea ematen badu ere, ba, etorkizunari begira proiektu konkretuetan ere, ba, iparraldek bere egituratzen prozesorretan ze pauso ematen ditun, eta egoaldearekin ba, arremanetan eta arremanetatik anakordioak e, lortzea, ba, bueno importantea delako. Estatu Espainolean dagoen blokeo politikoak, Autezkunde kanpaina nola bait gutzatzen ari dela asaltu du. Lehentasuna guretzat eh, da euskal autezkundeei bere importantzia ematea. Zatikan eh, espainiko egoera tarteko garbi dago kontaminazio eh, apur bat badat horrela. Hau da, Espainian politika blokeatuta dago ez dute erarik eh, asmatzen eta momentu honetan hango politikari nagusiak eh, hartu dute alako denbora bat eh, hautezkunde hauetara dedikatzeko eta hautezkunde hauek bere bide eta ezagutza propioa dituzte. Ipar Euskal Herrian eratzen ari den egitura instituzional berriak etorkizunean ego Euskal Herriko instituzioekin elkarlanean aritzeko aukerak ikusten dituela ere azaldu dugu.